Глузуйте, кпіть над рідною землею, Вкривайте склом і терном нашу путь, Вбивайте нас байдужістю своєю, презирством діти вас уб'ють. На батька-сина ганьблений не гляне, Зречеться матері безтямної дочка, І гонте гнівний дух з могили встане, І піде тінь залізняка, Деревно би упали на коліна, об землю бились би в тенетах каяття. О не простить вас гнівна Україна за вік ганебного життя. І вранок той, коли ударять дзвони, І вас на суд народний приведуть, І з тисяч уст розітнуться прокльони, І вам на голови впадуть. 1910